cititor de proză. Nicolae Cornestian Detalii Cripto Gând amarg Putea găsi zeci de analogii, pentru acel substantiv precumpănitor, imperiul spaimăid, celălalt dincolo, despărțirea definitivă de linia adevărului, așteptări nerăbdătoare, domolite de distanțe incerte. Repeta cuvântul a idoma copilului uimit de puterea separării silabelor, sunetelor izolante, dincolo de reprezentarea inscripției. Recurgând la subsidiile vigilenței, căuta sensul similitudinii între acea bizară denumire și copilul mort. <tri> Încerca să înlăture toate gândurile sumbre, naucitoare chiar, efluvii de frici incontrolabile. Fica lor <tri> se apostrofă în timp ce Helga luă de mână trecură pe lângă o clădire impozantă care, în timpurile apuse, posibil că slujia drept palat nobiliar. Un loc vizitat, populat de persoane importante, cu funcții de conducere sau de cei ce aveau grijă de bunul mers al societății. De pe treptele de nuanța nisipului, înspre marea mărginind orizontul, priveau doi grifoni de marmură neagră. Pe luciul ferestrelor sparte, frânturile cerului de apus, amintau plăgi uriașe, spoite în cale pe aflate într-o veșnică rotire. Mai jos, penurii primului cat, cineva lipise diferite anunțuri sau un fel de reclame, pentru produse mai puțin cunoscute. Și totuși, Herga a reușit să descifreze numele unei firme destul de mediatizate cu ceva timp în urmă. Intrați și nu veți recreta! citise bărbatul, oprindu-se pentru un timp, ca și cum ar fi fost obligat să aștepte vreo persoană de vază. Nu e nimeni aici!" zise ea, cu pași siguri, de conspirând tulburarea în fața necunoscutului, fără a privi în urmă, ca și cum, în momentul în care ar fi recurs la acea schimbă nepotrivită, cu siguranță ar fi văzut copilul alergând înspre ei, poșa înspre mare. Din tot din adinsul dorea să întâlnească o altă persoană, un om străin cel ar fi putut ieși în cale, la orice cotitură de drum, mirosind a fum de țigară, amătrăgună, mesteceni. Liliac de seară. Fie el chiar și un cerșetor, vreun precupeț sau voiajor sosit de pe meleagurile greu de imaginat. Condus fiind de un instinct nedeslușit, un fel de protecție necesară, Marco urma, recunoscând în sinea sa că nu mai era loc de alte teatralități. Am rătăcit! Recunosc cu, ocolind un mal dăr de penecenușii, amestecate cu frunze și hârtii gălbejite, rupte, probabil, din caietele de Dictando. Travaliul suportării acelei singurătăți stranii, a ținut mai puțin decât s ar fi așteptat. La un moment dat, după zăplazul de crengi și frunze aparținând vreunei specii inexistente în manualele de botanică, în cele din urmă văzuseră strada Splaiului. Aceiași trecători, în mare parte, îmbrăcați în nuanțe deschise, magazine pe frontispiciile cărora luceau lozinci multicolorei, șiruri de mașini ignorând culorile semafoarelor, cupluri însingurate sau însoțite de odraslele lor, oameni de ordine și vânzătorii de clipiruri umpleau refluxurile realității cu lumina unei ființări tradiționale. Viața căpăta sens. Se poate respira. Rostiel, în timp ce intraseră în restaurantul de care își aminteau amândoi, cu speranța că au fost observați de chelnerul care tocmai terminase de servit clienții de la o masă îndepărtată, aflată la colțul opus al mărețului salon, ca niște copii ascultători și au întors scaunele în direcția glasvandului, continuând să scruteze limpezimea și imensitatea apei prelinse tocmai de pe sticlazări atât de apropiate. Li s-a părut că dincolo de fârșea falezeid, unde din năvoadele pescarilor zvâcneau albatroșii sau alte zburătoare, acolo, mai aproape de radă. Niște trepte masive, mult prea mari pentru proporțiile întregului tablou, urcau înspre marginea ipotetică au glinzii lichide. Imaginea mării conferea întregului peisaj un fel de siguranță necesară, era locul unde se putea vada în clipele de cum până sau atunci când nimic nu mai avea sens. Până atunci însă, până la acel ceas nedorit, gândeau că după o ceașcă de cafea și o sticlă de vin, până la ora cinei se vor plimba în voie pe malul poreclit de localnici. Limanul morții. O denumire destul de potrivită, dacă luăm în calcul axiomele anterioare. De altfel vinul se putea consuma chiar și în timpul acelei plimbări. Oricum, orice fel de părere venită din partea străinilor nu avea nici o importanță. Cu atât mai mult erau ferm convinși de faptul că pe o rază de câteva sute de mile nu se afla nicio persoană cunoscută, vreun prieten, coleg, vecin sau vreo rudă îndepărtată. Măcar în această privință se puteau simți liberi și nederanjați de nimeni și nimic. Singura ființă care îi semna uneori era fiica lor. Dar în ultima săptămână, nici măcar ea nu îi mai conturba cu tot felul de rugăminți fără sens. Cafea! zise el, arătând înspre ospătarul ce se apropia de maselor, etalând tipul acelor mișcări ce trădau un fast exagerat cu certitudine că făcea parte din rândul proaspeților ucenici, angajați în perioada vacanței, proveniți din localitățile unde, în mare parte, se practicau altfel de profesiuni. În ciuda acelui mers de bufon, tânărul demonstrat tărtipurile amabilității ce necesita un oarecare grad de educație. Refuză rușfetul, pe motiv că se știe urmăriți de alții într-un carnețel negrunota se anul și regiunea producției vinului comandat. Zise că în acest mod respectă regulamentul localului. În fond, prin respectiva frază afirma tocmai contrariul ei. Cu siguranță că vroia să afirme ceva de genul. Nu sunt atât de tâncândut să nu rețin un număr și un nume gând, însă, fun locuit de ritmul constant al pașilor, îndreptându-se înspre alte mese. A urmat o tăcere adâncă, de scurtă durată pentru că de undeva de jos, posibil dintr-o altă încăpere, pe neașteptate, zvâcnise un sunet strident, de tăvi de metal lovindu-se de marmura pavelei. Orafală de vânt E ruptă parcă din insuportabilitatea toropelii istovitoare, a rupturii pânzei de velă uitată în largul imaginat, aduse alături ecoul respirației talazurilor tăiate, de razele Rubiconde. Văzduhul căpăta nuanțele crugului. Și aproape că nici nu se mai putea găsi o limită clară între cerul, marea și strunele rupte ale ploii atât de ireale. Apoi cineva deschise ușa de intrare. Valurile răcorii așteptate au invadat încăperea, aducând cu ele izuri sărate ale depărtărilor necunoscute. Vinul e plătit de domnișoara de acolo, Zisă Cielnerul, indicând o ființă plăpândă cu chip de copil, ce privind marea. Aveai senzația că privea dincolo de perspectiva acelei realități. Nicolae Cornestian Detalii Temerile ei generau premoniții terifiante, sporeau în cuvinte încolțite în ecoul interior al gândurilor, pe acel drum omis de pe harta orașului. Artera dintre bulevardul principal și strada splaiului trecea prin aorta abisului, prin sihăstuia timpului inducător de singurătăți subversive, tocmai prin locul în care nu reușea să găsească denumiri evidente stărilor ce o copleșeau. Resimțea un fel de frică animalică, dezgustul și dorința de evadare dincolo de propria ființă, junghiuri sporind undeva în piept. Șirul clipelor prelinse între două veracități inducea crispări incontrolabile, pe care încerca să le evite, să se apropie de alte reflectări, de ceva prezent și învederat, mâna lui. Chiar și chemarea țărmului sau ce în ochii bărbatului se descompunea în deschizături liliachii. Dorea să-i spună ceva. Orice. Vroia să voce infinitul. Furtunile anotimpurilor din alți ani și istorii trecute nu uitare au triat tonalitățile crugului de deasupra, lăsându-i limpezimile necesare. Chiar și pietrele din port. Locul unde lanțul ancorei seamănă solzi de rugină, unde în serii fără ploaie matrozii marcau punctele acostării, iar pescarii se întorceau cu năvoadele pline de lumină, absolut totul, văzut din acel ungher, devenea mult mai apropiat decât orice închipuire. Orice încercare de a distinge contururi clare, forme coerente, oferind referințe riguroase ori amănunte precumpănitoare, în vederea croiului imaginii generale, înfiripate dincolo de punza glasvandului, sfârșa în imprecizii sau distorsiuni, câteva șlepuri, corăbii ieșite din uz, Cinuri sau iahturi înhățau în hubluri de sticlă albastră ca erele lucruri aproape ireale, le filtrau și le risipeau în mii de semnale luminoase, tăinuind mesajele hăului, răstimpului dintre două amintiri, dintre două distanțe, dintre inimii bătând la unison cu aripi sipoase, izbindu-se de netezimea vitrinei ce mistuia văzduhul uscat. Noi, mai amintirilor, noi anul a fluxurilor de omisiuni, apostrofări, refuzuri sau ignorări de mascând laturile lăuntrice ale firii sale, denumită acum lașitate, îl obligau să ducă lupte inconstante cu propria persoană sau cu ființa de alături, cea mai bună prietenă, ea, Helga, împlinirea propriului suflet, viptul în care se retrăgea în momentele critice. Cele mai frumoase înfățișări le înțelegea doar atunci când se știa urmărit de privirea ei. Melodia mării Împestrițată cu timbrele ascuțite de pahare și parte, amplificate de scoicile planului secund, vinul de nuanța cerului de apus, degetele ei atingându-i încheietura mâinii stângi, copilul aflat de cealaltă parte a mesei. Absolut tot ce se putea percepe, în prezența soției anula toate normele și procesele universului fizic. Și poate că existența lui nu mai depindea doar de faptele, gândurile sau speranțele sale. În absența ei se simțea străin. Existau adevăruri supreme, ascunse în refluxurile relațiilor, în cerințele prezenței celuilalt. Instinctiv, simțindu-se urmărită de fetița de alături, ea își retrase mâna. S-a simțit jenată. Oarecum, gestul în sine... Păstra ceva din intimități la care se recurge doar sub protecția singurătății. Să înțelegem că ești fiica proprietarului acestui local. Întrebă Marc: Îmi amintiți de cuplul ce mi-a salvat viața exact un an în urmă? Zise fata. Pe atunci tatăl meu deținea un bar pe o stradă naturalnică. l a vândut în scurt timp după un stupid accident. Luna trecută a reușit să cumpere acest restaurant. O investiție bună, zice el. Îl cred. Văd că și-a mai revenit, de când s-a întors la afacerile sale. Vrem să credem că totul e datul ei. Ne mințim reciproc. Nu pot să-i spun că tocmai din acea zi ceva s-a schimbat. Nimic nu mai e așa cum ar trebui să fie. dar celelalte cuvinte nu mai aveau niciun sens. S-au risipit dincolo de orice percepere a timpului sau spațiului constrângător. Totul se îngusta și se dizolva în aceeași măsură. Căpăta cele mai bizare aspecte. Partea stângă a gravurii reprezentate pe glasvandul restaurantului. Cu fiecare nou cuvânt necat în neputința deducției logice, cu fiecare înghițitură de vin, mai degrabă imitarea ritualului împărtășaniei, cu fiecare susuri de respirație, succesiv se cufunda în arabescul adumbririlor inconstante. O mână nevăzută, recurgând la procedeele tehnicii sfumato, învolbura malul retras dincolo de impresia clarității. Ceva se surpa, ceva... Asemenea catargelor fără vele întoarse în dană, aducea alte amintiri. Își privea soția drept în acei ochi ce pe marginea irisurilor păstrau modele compozite de linii, puncte, miniaturi de cele mai felurite forme, în globule de lacrimi, descompusă în pete de un roșu ardent, flutura o veche cu cusută parcă din mici, bucăți de frunze și cer. În conul luminii corespunzătoare, eliminând acel acoperământ ridicol, se ghiceau contururile unui tip angelic. Din acea zi ceva se schimbase, zise fetița, zâmbind scurt. Avea o piele albă, părul lung iar sprâncenele îi erau de nuanța scoarței de platan, dese și arcuite după o simetrie precisă fața iradia o bizară confuzie de fericire, ironie și neliniște, poate din pricina contactului, fie doar și la nivelul analogiei, cu oamenii ce au întors clepsidra timpului ei, sau datorită inelului cu mici petale de rubin, redate cu măiestrie, sclipind pe degetul arătător al mâinii femei ce ridicase bocalul. Avea un chip ciudat, o fizionomie atrăgătoare dar, în ciuda vârstei atât de fragide, construit parcă pe fasonul osaturii mult prea pronunțate. În jocul confuz de refracții și umbre, în puhoiul luminii supurând prin peretele de sticlă din apropierea mesei din lemn de trandafir, aveai senzația că vreun sculptor amator eliminase crusta fină de colbalb. alb. Și acum fața fetiței era doar o mască de gumilastic pământiu. Perzista ceva accesibil, bine cunoscut, familiar și atât de apropiat existenței lor în angrenajul acelui spațiu. Era ca un vis de care nu te poți izbăvi niciodată, amintirea căruia te călăuzește de-a lungul întregii existențe, cu toate că, în fond, respectiva reverie nu are nimic deosebit în seva ei. Din acea zi, Drumul lor se anturcea înspre amintiri neîmplinite. Acum, când în Germania numitor, detalii dospeau de echitățile altor confidențe, perspectiva întâlnirii cu iminentul invoca suplici și dureri incontrolabile. Umbrele platanilor deveneau atât de dense, încât se năștea impresia că jilipurile masele lemnoase unduiau printre gerbe de vegetații tinerei, pietrificau în odgoană de zgură, în ceva solid și stăruitor. El mergea în urma ei. Ea se oprise pentru un timp pentru că în vitrina unui magazin închis la acea oră, pe gâtul manechinului îmbrăcat într-o rochie de nuanța cerului autunal, văzu un colier asemănător celui ce, anul trecut, într-un asemenea oraș, îl cumpărase pentru fiica ei. Aici!" zise Mark, sesizând cum simultan cu pașii făcuți spre vastitatea necunoscutului, sporea distanța dintre trupurile lor. Se simțeau tot mai străini, unul pentru celălalt, tot mai depărtați și atât de singuri. cititor de proze.